Ola, este é o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo Palabra de Biblioteca E aquí estamos a gravar este audio desde a Biblioteca Central Enrique Raboñal un día xoves 25 de xuño deste 2020 Eu son Fidel Mouzo, xudante de bibliotecas na Rede Municipal do noso Concello e, como digo, gravamos xunto ao Bibliotecario de Arteixo José Luis Alonso Boas, José Luis, que tal? Ola, bo día Facemos un breve balance sobre as nosas medidas as que tomamos ultimamente os avances que imos incorporando ao noso día a día o mesmo día 1 de xullo creo que vamos a ter unha novidade, non? Pois sí, eh, comenzamos no, a mediados do, do mes de maio con a apertura da, da biblioteca un previa cita para devolucións e préstamos Pouco a pouco, unha semana posterior, pois eh, deixamos a xente pois, vir a usar a utilización da, da biblioteca de xeito presencial con os ordenadores eh, para o estudio. Con as medidas de seguridade, de lavar as mans, lavar o lugar donde se, a xente pois, faía o seu labor, con os ordenadores, ou a cita presencial e ademais. E agora pouco a pouco, pois, vamos implementando máis máis servizos, Por exemplo, pois o que dicías do 1 de xullo, pois temos pensado eh, empezar coa prensa tamén, prensa e revistas, eh algo máis presencial da xente, decir que que poida acudir á biblioteca, pode ver os libros sin tocar, o persoal da biblioteca pois lle dirá, o collerá e poderáo levar a, a partir deste de, de, de momento. E, e, bueno, pois pouco a pouco mm, veremos como vai o verán, se todo vai ben, e, en vez de setembro, mediados, por aí, empezaremos coas actividades xa presenciais tamén de, de rapaces e rapazas e ver como, como evoluciona. Moi ben. A ti que nos escoitas, sabes que podes preguntar, facer algún comentario ou calquera suxestión que leremos no noso podcast en facebook.com/bibarteixo, barra twitter.com/bibarteixo, o blog palabradeb biblioteca.wordpress.com e o correo electrónico biblioteca@arteixo.org. Imos hoxe con un convidado que está presente connosco, non como outro día que o fixemos a distancia e saltamos un pouco a nivel internacional. Hoxe temos ben, ben ben preto, verdad, José Luis? Pois si. Sí. Ou se ven a palabra de biblioteca? Alfredo Ferreiro, que é un poeta, escritor, e tamén crítico literario. Ten a súa obra máis, creo, non se pode dicirlo, máis coñecida pois serían os versos fatídicos do, do ano de 2011, de diciones positivas. E, polo que nos respeta, pois, eh, o principal é a que é o coordinador da, do, do clube de lectura da, da Biblioteca Central, donde leva xa uns anos, e tamén, para o, o, o que é o Concello en Xeral, o coordinador do Premio, Manuel Murguía. Deste ano, claro, hubo o, o, o que pasou, o confinamento e demais, non? Entón, eh, neste sentido, non sei, como como levaste esa época, esa, esos dous meses aproximadamente de confinamento? Ben, eh, foi difícil eh, porque... Eh, os clubes de lectura embaseanse eh, fundamentalmente na idea de, de compartir, de compartir o prazer da lectura, de compartir eh, físicamente os libros, que son os servizos o servizo que dá a biblioteca e por iso apoia eh, e fomenta e promove o club de lectura. E entón eh, a imposibilidade de compartir eh, tempos e espazos eh cos membros do club, pois eh, se dificultou moitísimo, non? Eh, ate o punto de que, claro, non poidemos, tivemos que cancelar as, as actividades. Entón esa parte foi foi bastante, foi bastante dura, pero esperemos que en breve se normalice algún tipo de situación que nos permita de novo volver a ter encontros presenciales claro. que o que disfruta o club. Importante foi o o tema do, do premio Manuel Murguía, claro, ao que a, okay, a... O, o, a entrega de premios e demais, aí podíanos contar un pouco como foi, a, como, como se, se levou a cabo este ano? Ben, o Primeiro Menor Morguía contou tamén con seus obstáculos, pero eh, sí si temos que decir que felizmente os seus eh, procedimentos, os seus eh, procesos eh, fundamentais poderon levarse a cabo porque xa se tiñan feito, por exemplo, unha um... Con normalidade, en época anterior, a principios de ano, pois, a recollida dos, dos exemplares eh, a concurso. E entón, o que quedou por facer nesta etapa de confinamento foi eh, reunir o xurado, que se reuniu, por suposto, eh, virtualmente, a través de, de, un, de un medio online. Eh, fixemos o ditame e labramos acta e obo realmente de todos modos puido celebrar a cabo pois eh, a concesión dos premios. Non puido facerse, eh, como é obvio, a entrega de premios presencial, e, pero, pero tamén como o resto de actividades, esperemos que despois de verano, outono, pois pois se fagan se fagan outras actividades presenciais que compensen iso e ademais eu sei que o servizo de cultura está preparando pois o o gran aniversario do premio que será para o ano seguinte. Amén. Tamén unha víctima, por así decir, do confinamento foi o, precisamente as letras galegas, o día das letras galegas, e con unha un personaxe ademais que xa tuve as súas dificultades para ser nomeado como tal, que é Carvalho Calero, e entón este, este ano, pues, non sei se si toda vez se se vai dar máis adiante, ou creo que falaban de outubro ou novembro, non? máis ou menos, para... porque claro, queda, quedaría un pouco frío, que Carvalho Calero pois, non se homenaxeara como, como se deve. Si, sí, Carballo Calero que figura que este ano se pois, rende homenaxe no Día das Letras e que, ao final eh, se estuda e se, e se promove a súa obra eh, durante un ano entero eh, pois eh, sofre tamén claro esta, estas inclemencias non da falta de, de eventos eh, que dignifiquen a súa, a súa obra e o esforzo que tuvo toda a súa vida pola lingua e pola cultura galega. Non sei, descoñezo exactamente como altera, como vai alterar os programas, como van compensar esta alteración de programas. Hai xente que está promovendo que para o ano que ven sexa de novo o ano Carballo Calero, eh, como excepción, debido á falta de, de posibilidades de homenaxealo como é debido. E si sí, é certo que é unha figura que, que merece moita, moita amenaxe, no? porque alguén como él pues, se comprometeu dunha maneira intelectual e persoalmente coa cultura e coa escrita, e incluso literaria, e, e que levaba tantos anos sendo reivindicado, por exemplo, pola a Asociación de Escritoras e Escritores de Nego Galega, que todos os anos o promovía... Eh, eu defendía como, como autor a homenaxear eh, por fin se pode facer eu supoño que tamén ten que ver con certa abertura mental sobre o que a cultura galega é eh, que é moi de agradecer hai que, hai que tener que hai moitas maneiras de facer cultura galega e non debemos estar cerrados a ningunha. Porque hai que aproveitar todos os recursos e todos os talentos que claro. temos no país, non? Cando te refires a eso, quero relacionalo eu mentalmente con algo do que falamos tamén con, con Rabuñal, que era o tema de que ele era integracionista ou do que nos podemos considerar hoxe integracionista, aínda que a verdade é que recoñezo que non sei se nesa época se, se denominaba esa maneira. Pero ti... Tenho, se visto, algún, algún escrito por aí que mm, poderíamos decir que tamén gustas desa maneira de escribir en galego e todo, máis acercándonos ao portugués, quizás, que, que a versión oficial do galego. Eh, estes debates, pensas que xa están superados, eh, son o que estás falando ti, unha maneira de ab abrir a cultura galega, a literatura e a, e a escritura eh, dunha maneira máis ampla, Ou é un debate que vai a estar aí toda a vida e vai haber certos enfrontamentos? Eu desexaría que como debate eh, que provocase enfrentamentos deixase de existir xa. Creo que a unha abertura realmente, como eu decía, real a cultura galega mm, evita totalmente ese debate. En que sentido? A ver, Carballo Calero durante case toda a vida escribiu o galego, digamos, a, a española. ¿no? Por decirlo así. Ou a castellana. Que como, é, como é oficialmente, con letras castellanas. Existe outra maneira de escribir, que foi o que ele defendeu eh, para o galego nos, na última etapa da súa vida, que é escribilo a portuguesa, con letras que se coñecemos como do portugués. Ben, el chegou a esa conclusión cando ele madurou na súa vida intelectualmente e viu que había unhas determinadas circunstancias no país e ele estimou que o galego para sobrevivir de, debería escribirse desa maneira. Vincula, escribir, escribir o galego en portugués mm, vinculado co seu pasado coa súa historia e mm, afasta un poquinho máis do castellano que realmente a lingua que lle está comendo o terreno día a día está facendo que desapareza entón, ele pensaba que era o interesante ben, para superar um, unha perspectiva de confronto non? entre que é mellor escribir o así asado para min, eu teño a miña solución particular, non? eu entendo que o galego que foi unha lingua con todos os dereitos e unha lingua de, digamos, de Estado e unha lingua de cultura a todo, ao máximo nivel, nada de media, e que deixou de selo eh, cando desde España se, se proibiu o galego, se se proibiu foi porque se quería reducir o poder de Galicia en determinado momento. Son cousas de, cousas de historia. Non? Agora, eh, a maneira de superar ese confrontamento para min sería... Entender que o galego se durou desde a edade media teoxe como unha lingua oral que non se escribía, que cando se volveu a escribir no ressortimento se escribiu, como a xente estaba alfabetizada en castellano, se escribiu con letras castellanas, e que hoxendía se puidese escribir das dúas maneiras. Eu non faría nunca unha proposta de renovación de normativo oficial e de cambiar de novo a maneira de escribir o galego. Eu faría a cosa máis permeable, deixaría o galego que se está eh, estudando nas escolas conforme está e permitiría que escribir o galego a portuguesa fose común, fose habitual e fose permitido. Existen outro países, outros países de Europa en que hai linguas, creo que é o caso do noruegués, creo que é o caso de, de o belga A que además de tero francés eh, o belga flame flamengo se pode escribir de un modo máis parecido ao alemán, que é a súa familia natural e, e, e de outro modo tamén. E esas dúas formas de escribir eh, conviven, conviven en armonía, conviven sin, sin littiu sin, sin confrontación. Eu advocaría por iso E si é certo que na miña esquita se ve Que teño escrito e publicado En, en galego oficial E en un galego que se pode confundir Directamente co portugués Ainda que eu, o galego escriba como escriba Non deixo de falalo como estou falando agora claro. É unha solución que non satisfaia Todo o mundo uh -huh. Pero bueno, é a miña opción mellor Pero Até o momento unha maneira de enriquecelo Digamos que a cultura galega enriquecela máis Claro, a mi me parece que non prescindir de ninguén de ningún talento de ningún galego se escriba como se escriba e que xun se un se poida fixar eh, na categoría do que escribe, máis alá das grafías que utilice, que é por exemplo o que defende no premio eh, o premio Manuel Murguía, desde o seu nacementote hoxe, que non hai ningunha obriga en cuestións de normativa, precisamente porque o que se valora no premio Manuel Murguía no certame de narracións breves Manuel Murguía é que haxa unha alta calidade literaria sin entrar en cuestións de política lingüística tal, claro, pois era un problema que eu, cando veo Ramuñal comentaba, non? e o tema reintegracionista eu recordo pues, de cando era máis xo <ríe> e se falaba moito e había moito <susurra> moita pelexa non? entre o reintegracionista o, en fin, todo o que comentaxe estía ahora ahora está un pouco máis suavizado non? quizá o, o tema Pero, claro, eu penso que é un pouco a mellor de falta de explicación de do que cada cousa A ver, eu creo que houve que instancias do poder que asumiron que, que a postura reintegracionista era, non sei, alterar a españolidade do galego ou algo así, non? E acercarnos a Portugal, separarnos de España e entón entran cuestións como que ideolóxicas, como políticas, como como de un nacionalismo portugués ou nacionalismo español que non deberían estar aí porque as linguas están por riba dos Marcos nacionais mm. que, que poden que poden cambiar en cada época ou dos límites territoris dos estados creo que a loita principal me, principal que ovo nos últimos anos por parte de dos reintegracionistas foi a loita por sobrevivir por non estar totalmente borrados do mapa porque non tuve non ovo nunca subvencións para os libros escritos mm. en alego reintegracionista claro. etc e non ovo ning visibilidade vean é certo que o os libros escritos en normativa oficial do galego tampouco teñen a visibilidade e o apoio que deberían ter, sobre todo das últimas crisis económicas, en que os cortes en cultura foron o máis drástico que se deu. Eh, se recortou moito máis en cultura que, que, en, outras, que en outras parcelas. E, sempre e ademais, se aproveitou para dicir que a cultura estaba moi subvencionada, cando pues, a automoción ou, ou os medios de comunicación están moitísimo máis subvencionados até o punto que se non houveses as subvencións fábricas e periódicos pecharían directamente. Sí. Bueno, de feito, hai, hai, eu diría, hai cousas que no crea a estadística das, das bibliotecas, non? desde que eu estou aquí. Eh, non principio, cando a biblioteca abriu, eh, os primeiros anos, máis ou menos, o que é o, o préstamo de libro en galego, estaba en torno a un 22-25%. Oxe está en un 16-17% como moito, non? Xa hai unha, unha caída eh, bastante importante eh, uh -huh. no que é a, a lectura en galego. No? Eh, claro, aí eh, supoño que será pues, todo, eh, todo influye, e sobre todo o tema escolar. A promoción no, do galego nas escolas, institutos uh -huh. e demais. Ben, eh, creo que o mundo do libro e o mundo da cultura en xeral eh, sí si, si que ten que ver ca ca promoción, ca promoción da lingua. O libro galego eh, ten alrededor de sí pois, un non diría un exactamente un sistema literario pero un protosistema literario composto por varios elementos en, entre, entre os que están pues, desde as editoras, os premios literarios a eh, asociación da crítica a asociación de escritoras e escritores en língua galega e por suposto todas as plataformas de divulgación do libro galego en, entre os que están pues, as librerías as, as imprentas e por suposto eh, as bibliotecas Biblioteca, as bibliotecas sí. non só so polo produto polo que comparten Eh, sino porque se comparten moitos outros tipos de experiencias alrededor do libro e, da e, do, e do feito da lectura que non é únicamente o préstamo de libros. non. Eu pensei que aquí en Arteixo hai un montón de, de actividades no inverno e no bran todo, durante todo o ano. Algunhas delas son tan senciais, ás veces, supoño, ao mundo da lectura, pero claro, eh, co mundo da lectura eh, está relacionado absolutamente todo na vida, ainda que para algunha xente os libros sexan un xeto un tanto estranxo, un pouco habitual, mm. eh, nunha biblioteca se poden encontrar todo tipo de, de ferramentas útiles para a, mea, aquí a vida. A nas bibliotecas <risas> utilizamos o que, mira, en, o que é a da catalogación de libros e demais para poder eh ou eh, a que a xente acuda a eles e tal, as, o que son as materias dos libros o eh, facemos en todas as materias están en galego só galego, Min ¿no? nome non protesta nadie, o sea, sinceramente en ese caso a xente está bastante eh, como que pues, permeable a, a que lle presenten as cousas en galego. Outra cousa é que o teatro en galego non se promocione. Eso é outra historia moi diferente porque o libro infantil galego, por exemplo, si sí se leva, os libros en galego eh, da, da zona infantil, que vas por eh, exposición e demais, eh, levase bastante. E a xente pode pensar que hai unha vontade ideolóxica e particular por parte dos bibliotecarios ou das institucións en defender a cultura en galego, pero que é unha briga legal. É dicir, o Estatuto da Autonomía de Galicia, que a, a, digamos que é a parte da da Constitución Española que afecta únicamente a Galicia, por dicilo así, son as leis maiores, pois o Estatuto de Nome de Galicia di que hai que defender o galego e usalo e defendelo como lingua propia de Galicia, uh -huh. que é o que é. Entón, iso ten que traducirse en que ten que ser promocionado dunha maneira especial. Máxime, cando que se ve ano tras ano que a promoción non é suficiente e a lingua perde falantes teño claro que así, eu, eu fixen a, o, como que en día a, a educación de, de pequeno en Castelán puramente, 100%, non había galego. Despois, eh, pouco a pouco, a me costaba me falar en galego. Sin embargo, oxe, pux, eh, gracias a esto, estas, sobre todo, o, o direi sempre, no Radio Arteixo, cando estuvo aquí, en, en a, na, que salía o aire, vamos, unha palabra, no programa de Ramuñal, que íbamos sempre a... a Tivemos un, un apartado ali nese programa E aí, eh, pouco a pouco, fomos fun, pues, fundando un pouco de, de estar na, na, na pelexa, por así decir, de, do galego e Non ni, ni ideolóxico ni nada, pero sí que interesaba a mi tamén eh, empezar con esto Porque claro, si lees sempre en castelán, fazes todas as asignaturas en castelán Costa despois fala, eh, falar e, e ler en galego, non? Sin embargo, unha vez que te metes, pois, pues, eh, a cousa, pois, pues, creo que hasta normal, non? para claro. por onde vivo. Tá? Claro, a xente incluso valora o uso das linguas dunha maneira para mi un tanto, como diría eu, mecánica ou un tanto con un pragmatismo longe da perspectiva humanista pero os que estamos próximos das, das ciencias eh, humanistas mm, percibimos outras cousas ¿no? que se ven no día a día é dicir, eh, a utilidade dunha lingua non reside es... todas as linguas son útiles, son ferramentas de comunicación e son útiles, canto máis lingüas se coñezan mm -hmm. mellor, ninguén pode duvidar que falar castelán é eh, un luxo neste planeta, un luxo eh, ou, ou unha lingua de unha gran utilidade non como falar inglés por suposto, e xa para moita xente para falar xinés de unha gran utilidade na súa vida pero um, ver, a, ver a valorar as linguas simplemente desde un punto de vista cuantitativo, como que teñen moitos ou poucos falantes eh, a veces leva engano, por exemplo os que estamos cerca do portugués eh, descobrimos con moitísima facilidade que grazas a saber galego, o acceso portugués é como que en cambiarse de habitación, nada máis, sin sair da mesma casa, é, ou como cambiarse de traxe. E conhecer portugués, se si, eh, si coñecer castellante relaciona con, con 300 ou 300 e pico millóns de falantes no mundo, pois pues o portugués andan 250 millóns e falar portugués sabendo galego é moi fácil non. Eh, de todas maneiras non hai digo unicamente unha valoración cuantitativa á hora, hora de entender em, para que serven as linguas. Existen cuestións de índole emocional que é o, o que valoramos a xente, xente das humanidades que son moi importantes. O, sea, eh, o galego permite manter o vínculo coa cultura autóctona e a través das heracións anteriores a nós. Ese vínculo, se non se mantén coa cultura galega, Vai máis a la de lingua. Eh, falar en galego ten que ver con, con a maneira de facer o caldo, coa a maneira de saudarse pola rúa, coa maneira de tratarse entre veciños, coa maneira de, de recoñecer eh, as nosas propias raíces, os nosos pais, os nosos avós, os nosos bisavós. E aí hai uns vínculos afectivos que a lingua transmite e reactiva cada vez, que de pronto, facer todas as actividades cotidianas que facemos na aldea, facelas noutra lingua calquera, non é a mesma experiencia. A lingua trae, e iso sabemos os poetas, non traen palabras que, traen, que, que comportan energías que nos tocan a fibra, que nos tocan os corazóns, que nos tocan de outra maneira. Entón, falar con determinada xente de dunha maneira ou nunha lingua implica un nivel de comunicación. Cambiar de lingua e intentar dicir o mismo non é posible e sentir o mismo non é posible. É difícil. Entón, se o galego é o propio é, é, por decirlo de outra maneira, incluso psicolóxicamente, renunciar ao propio ten que aplicar irremedialmente algún tipo de perda, algún tipo de problema psicolóxico, individual ou social. Non debe ser nada sano renunciar ao propio ou, re, ou despreciar o propio. En cambio, valorar o propio, a familia, os fillos e tamén a lingua dos avós. Eu creo que debe ser bastante sano mentalmente. Mm. Eu, afío do que estás dicindo, eh, te, teño, bueno, José Luis sabe o que, bueno, estou bastante presente en redes sociais e tal, eh, por lo que estás comentando agora, é certo que moitas veces eu quero transmitir, a pesar de que eu normalmente utilizo o uso castelán para comunicarme en redes sociais, si que quero transmitir a miña galeguidade. En irremediablemente ao final teño que recurrir a palabras en galego, porque hai cousas que non podes transmitir ou querer comunicar aos demais para ir á esencia, senón acabas por, por recurrir ásas palabras en galego. É interesante facelo, sobre todo desde aquí hacia fora, porque hai xente despois de fora que chega a poder asumir esa, esa, esas palabras. Así como nós, asumimos moitas do castelán, é certo que é bo vender esas palabras en galego hacia os demais para que entendan moitas veces por que usamos o, o noso idioma e non usamos outro. Pero a miña pregunta É a seguinte, e é, é, claro, faroche das redes sociais, pero depende de a que público normalmente vas enfocado, porque eu sei que ti tes presenza en diferentes redes sociais, estás en Youtube, estás en Twitter, creo que tamén en Facebook, depende de a quen te dirixas, é mellor utilizar o galego ou castelán en función de... Mm, O que objetivo test de repercusión, quero che decir, non sei se me captas a idea do que che quero decir. Mm. E moitas veces preocúpame utilizar o galego porque penso que o mellor moitos dos meus seguidores en Twitter pues non son de aquí de Galicia. Entón, cortome moito utilizar o galego por culpa de, de non chegar a esa xente. Entón, ti, ti como recomendarías o uso dunha rede social neste aspecto? Porque... Mm, Penso que moitas veces un cando quere ter esa alta voz quere chegar a máis cantidad, a maior cantidade de xente. Entón non sei como vesti este, este tema da, das novas tecnologías e das novas formas de comunicarse. Eu penso que se unha persoa eh, utiliza as redes sociais de maneira profesional entón ten que ter un plan de marketing e ten que pensar nos digamos nos públicos. Eh, albo, nos públicos Diana, non? Entón, cando a xente toma eso moi en serio e as redes sociales fan, pa fan parte dun proxecto de comunicación comunicación, de divulgación dun obra literaria, pois pues, eh, vai ter que mm, vai ter que mm, asumir que existe un que se si pode ter un público en castelán e entón eh, terá que dedicar unha comunicación en castelán se si ten un público en galego que lle interesa un sector do público en galego, e se é noutra lingua, noutra lingua. Eu non cheguei, non sei, non cheguei nunca a utilizálos a ese nivel, o mellor porque non teño tanto volumen de negocio literario como para plantearme iso, non? Diferentes, digamos, plataformas en diferentes linguas. Pero a xente, cando move moito produto a través das redes sociais, divulga moito a través das redes sociais, ten que cuestionarse... Tengo que estenarse iso. Eh, eu utilizo as redes sociais dunha maneira moito máis paisana, por decilo así, e entón mm, poderia dicir que utilizo como como, como, como utilizo as miñas facultades lingüísticas no club de lectura de arteixo, ou no outro club de lectura. É dicir, eu fomento a, a comunicación desde o que eu son, e no club de lectura de arteixo, por exemplo, hai xente galega que utiliza o galego prácticamente sempre, hai xente galega daqui de arteixo, que non que non utiliza o galego prácticamente nunca. Hai xente que eh, levan arteixo tempo, entende galego, eh, eso, eso todo o mundo, prácticamente. ¿no? Eh, entende galego e non o usa nunca, porque nisiquera son, son, son galegos e non sentiron esa necesidade. Hai xente que de fora e chapurrea galego e que gusta practicarlo. entonces hai moitas sensibilidades e moitas experiencias. Entón, que fago no club de lectura como nas redes sociais? Eh, improviso non deixo de mostrarme como que eu son, que son fundamentalmente un usuario de, de lingua galega, no falar non se ve a maneira de escribilo, iso é certo. eh Pues ás veces incluso pues, eh, utilizo unha, un, unha, un código un rexistro máis culto a veces menos culto, eso si sí, tamén se ve no club de lectura non me privo eh, si aínda queás veces pode parecer pedante e outras veces pues, eh, son moito máis coloquial son, son conscientes iso tamén levo moitos anos traballando eh, no ámbito literario e tal vez teña máis rexis ou máis maneiras de usar a lingua que moita ou trasente. Eh, non é ningún mérito. Eh, Out sabe moito máis de albañilería, de electricidade do mecánica que... Uh -huh. Entón, eu e tamén utilizo, utilizo castelán, mí, o castelán, porque tamén é unha lingua materna para min o castelán. Non renuncio a él en absoluto, nin sinto ningunha necesidade de renunciar ao castelán. Tanto no clube de lectura eh onde todo flúe con con esa vontade de, de compartir o momento e esa vontade de comunicarse entre todos os membros, como nas redes sociais. Que non lle gusta por algún motivo, pues non está obrigado tampouco a lerme nas redes sociais. Eu asumo que non vai ser do, do gusto de todo o mundo. E retomando aí o tema do clube de lectura, eh, para o futuro, eh, empezaremos en setembro eh, con que a ver como, <ríe> pero en principio pues, temos alguma novidade, ¿no? eh, sería o de un grupo, outro grupo, non sei como facer máis de un grupo ben, eh, teremos que esperar a ver que condicionantes eh, tedes que situación hai que asumir o sea que, que prevención hai que hai que implementar e eu sei eh, contades conmigo desde logo nese sentido que faremos todo posible para que se aproxime a experiencia ao sí. que xa tiñamos e que tanto nos gustaba ¿no? en principais actividades a, digo, a partir de mediados de setembro o finais da última semana, penúltima, empezaremos, e entre elas vai estar tamén o Clube de Lectura. Bueno, celebro iso. iso. Entón, a ver, a ver como, se si que non hai rebrotes e si cousas así extrañas, pois pues poderemos seguir, continuar demais. e demais. Eu eh, queria dicir unha cosa máis, sí, no, o Clube de Lectura, para que non o coñeza é unha experiencia que vai moito máis alá incluso da propia lectura ten moito que ver ca confraternización, ten moito que ver ca dinámica de grupos. Éramos últimamente un grupo bastante numeroso, pasando bastante das 10 persoas, sí, sí, casi cerca de 20 persoas, ena que non asistiran eh, a todas as sesións todos os membros. E iso nos pon a prova como grupo que en que hai que fomentar a liberdade de expresión, a liberdade de opinión e os turnos de palabra Y non e non están ausentes ás veces pu pues, algúns tipos de, de, de fricción pero mm, sempre sempre triunfa A vontade de concordia e a cordialidade. E a cordialidade. Lembremos que a palabra cordialidade ten que ver co corazón, ven de cor corcordis, corazón en latín. O sea, non se pode ter cordialidade real se non se ten vontade de corazón. Non? E a que sería debido? Eu non me plantexei nunca esa historia, non? pero non sei se ti tamén, se podes contestar ben, se non é nada. Vale. Que os dezoito membros se sean mulleres todos. En fin, eh, a que se debe? Pois, eh, non sei, será que intelectualmente están máis dotadas que os homens? Non sei. Hai, hai, eh, temos tres clubs no Concello e os tres non teñen ningún home. tantos de Pastoriza, me dicen, e Arteixo, son todo moñeres. Ben, eu teño unha sospeita, unha sospeita para responder a iso e é que, con todo estar moi de acordo nas reivindicacións feministas en moitas delas, nas reivindicacións feministas a maioría das que eu conhezo eh, a respeito de tentar eh, reducir o machismo imperante que hai na sociedade eu quero dicir o seguinte creo que o machismo tamén impide que os, a gran parte dos homens estexan longe de actividades de carácter humanista e en que se teña que demostrar a sensibilidade como a sensibilidade artística creo que os me estamos eh, aínda debido a ese machismo veiculados hacia outro tipo de actividades demais de consumo de testosterona eh, por exemplo o deporte e outras cosas que non están que non están mal como actividades é mm. eh, outro tipo eh, todas as actividades están ben non se levan a unha armonía personal non pero mm, Non están moi promocionadas como actividades masculinas, aquelas que teñen que ver co cuidado das persoas, coa convivencia, coa sensibilidade, e entre elas eu creo que está a letura e a reflexión sobre a escrita. Creo que por eso hai menos homes aí, e creo que eso é, é debido a, ao machismo que nos dirixe hacia outros sitios e nos fai que, presin, que os homes prescindamos de actividades que tamén poden ser moi satisfactorias para todos, claro. Supoño que tamén está, está ben que teñas estas verbas eh, fales desa de, de apertura de mente, de conversa cando estades no clube de lectura porque José Luis e Maizeu xa temos falado de que por aquí terán que pasar, supoño que por este podcast polo menos algunha das, das persoas que forman parte do clube e agardemos que falen ben de ti Algún algúnha usei positivamente que si ven por aquí sí, a biblioteca sabe? tes te, te fans bueno, eu tamén espero que algúnha falen ben de <risas> mi porque eh, eu espero porque o ambiente normalmente é o máis, máis agradable sí, ¿no? en general eh, todas nin que debes continuar sempre, ¿no? entonces eso está claro bueno Eu agradezo moito iso porque tam e tamén teño todo o meu interese por, por continuar con este, con este club onde hai xa moitas persoas que trato desde hai bastantes anos, e hai colectivamente, aí e a verdade é que sempre me parederon xente de moita categoría. Estaba pensando incluso que isto para setembro que nos ven genial o tema este, porque falábamos de que era moi grande o club, non? moitos membros, e que de zaoito non é moi operativo que era a mellor metade e metade. E agora, mira ti por donde as circunstancias van a facer así. Nos animan. Así, metade e metade, seguro por, por, por medidas de seguridade, ademais. entonces a mellor, de aí pues, pode salir incluso o costume delas de que non querían eh, esa división. A mellora ahora sí. Eh... Elas non querían a división, eh, e é lógico, porque estaban acostumadas a ser un único grupo, e entón, o feito de cuestionarse a, de que membros do grupo terían que prescindir ou a que non ían ver nas reunións, Pues era, era algo doloroso. Iso fala precisamente da cordialidade e do bom ambiente que hai dentro do club, onde non, non... ninguén quería faltar eh, e ninguén quería deixar de oír eh, as opinións das outras. E si é certo que mm, eu son precisamente de so opinión que as dificultades non só hai que intentar sorte... sortealas, sino que hai que aproveitar o que de bon podan traer porque sempre pode haber un rebote positivo claro, eso, eso, eso. para aproveitar detrás de cada obstáculo. ¿no? Pois moi ben, estábamos cómodos porque xa vamos para cerca dos 35 minutos falando chaman outras obrigacións, Alfredo entón imos, imos despedir esta conversa non te vamos atracar en esta ocasión coas co recomendacións lectoras primeiro porque non, non te avisamos de que, de que iba a ser unha das preguntas pero penso que en xeral unha, unha recomendación así que podíamos facer de lectura cal sería? A recomendación A ver, eu faría unha recomendación xeral, sí Toda boa obra literaria merece ser lida Porque nos conecta coa vida E nos axuda a ter unha reflexión Que tal vez poda ser útil non? A nivel persoal e colectivo O que pasa que dada a situación actual Eu recomendaría de modo xeral Que se animase a xente a ler el libro en galego Eu teño moi vos amigos escritores en outras linguas Felizmente Pero... Na líña do que estábamos falando antes, de defender o propio, eh, hai que ser conscientes que nesta crise eh, o mundo do libro galego está especialmente en perigo. O libro galego, desde logo, é, é fundamental para que a cultura galega se poda seguir dicindo que existe e que pertence ao presente. entón Eu sei que hai xente grandes profesionais aí entre cos que colaboro en diversos aspectos e tamén me incluo como escritor Como crítico, tamén ofixen, incluso como asesor de tectoriais e eu quero romper unha lanza pola cultura galega e polo libro galego Queres despedir José Luis? Nada, que moi ben eh, nada eh, comentaremos despois a partir do club de lectura que que tens que fomentar ali que, que algún dos menos pues que veña aquí a o podcast sí. Pois pues os deixaremos no grupo de WhatsApp a ver, <risa> se vayan preparando que seguro que hai quen se anima Moe ben, pois pues gracias Alfredo eh, Como sempre, agradecervos aos que estades escuitando isto e eh, nada, eh, agardando a ver cando será o seguinte palabra de biblioteca Gracias Fidel e José Luis e a todos os eh, ouvintes, do, as ouvintes do podcast